Internet eta teknologia berriak Tire urteko azkeneko informatika atala izan ere, urrengo azte hartiaia egu berri eguna dugu, hilaren hogeita e, bosta, beraz e, ez dugu atalik egingo, eta urtareleren bata ere, oe, ba, ba, urte berri egunean ere, ba, ez dugu lanik egingo, baino e, urteko azkeneko saio honetan, e, haimat kontu, azertuko ditugu egunea enpresako julenekin, egunan juren. Egunan, urte. Bueno, e, haimat kontu ditugu, e, ez da edo itse, egiteko bintzat, aplikazio berri batez itz egingo dugu, berrogeita amabik gehi bat, nik eh, bat iruzen makia ez baitut esaten eta, bueno eh, kuaderno bat, baino gehiago hori da e, hori da, berrogeita bueno, mairu deitzen da paper berrogeita mairu da berez dere izen ofiziala, baina bueno pixak e, gaurra albizteatera berri ja, ba, baki denbora batonek baina no, e, apelek, berak esandu du ba, beretzako urtuko aplikazioa aplikaziorik honena edo nabarmenena hau izan dala, ezta. Da. Eta bueno, horregatik ba, da batetik albiste ze e, badirudi nik izun du hau gehi zautzen, baino oain arte aplik ez zula inoiz olako ba aipamenik eginez, ba zein izan da urtuko aplikazioerik honeen atabar. Eta aurten bad nolabait ba esan dute, ba holako e, adira ezpen bat indute, izanez ba aplikazioa hau izan da la urteko honena edo nabarmenena ez? Eta ni nork ez duen ezautzen aplikazioa eta guia izan ba albista ta gero hasi naiz probatzen eta bueno guia ba, oso politia da eta oso ego, ba, ba, bueno, ba, joku ba ematen duen aplikazioa da ez eta labur esplikatzeko da nolabait kuaderno bat bezala ekuikoa nuen etxean du blog hauetako bat uh -huh. eta bueno ba marrasteko eta gune dituen bozetoak edo apunteak edo naiz duguna egiteko balio du ez baina batez ere balio du ba nolabait edo marras noraiteko marrazkiak edo egiteko aplikazio bat da, gai? <hums> eta bat, iPad erako da e, zuzanduta. iPad erako. beraz e, ipad ez duenak ez du Androideko eskura garri, ez dago? Ez, ez du Androideko, eta e, ez iPhone erako ere. iPhoneerako badago bertsio bat, Baina da, neurri Instagrama gatedatzen bezala, ba ematen dizue jendeaginkako, pues, eh, eh ba hori, mezagunenak edo potenteenak edo eh, erakusten dituzte edo ikusteko aukera ematen dute, ez? Baina da aipatetarako bereziki prestaututako aplikazio bat. Mm -hmm. Eh, bertan dator, baina bueno, niko utzet gaina interesante la dinamika da eh, doako aplikazioa da, baina doain oso gutxi maten dute o sea, oain estrategia aplikazio gehiene jarraitzen duen estrategia belera erabiltzen du hau da, deskarga doain eskaintzen dute, horren deskargatzen duzu aplikazioa eta ematen dizkizute amar horri zuri bazuk marrazteko baina gero, ba, nolaiteko e, osagarriak edo eskaintzen dizkizute ba, brochez berdinak edo zine behituzu, ba aparte oraindu behituzu koloreak edo zine behituzu, pues aparte erozi behituzu eta guzti hori, ez? O sea, nolait Amua batzartzen dizue doain, eta gero pues jendea nolaiten gantzaten da, edo ikusten du aplikazioen potenziale osoa, eta juten da, pues, erosketak egiten, ba nolait materiala erosten juten da, ba, aplikazio hori irabili alizateko. Mm -hmm. Bueno, ba, aplikazio berri hori ezagutu dugu, nik ere pertsonalki ez nuen ezagutzen Aplikazio hori, baina bueno, beste aplikazio bat ezagutu dugu bai. e, Bueno, egingo dugu beste kontu batetaz, mugikorrak hartuko ditugu e, kasu honetan izpide Askotan orain mugikorreta hitz egiten dugu Izan ere, bueno, ba, linia galerak e, izan dituzte konpainiek Bai, bai, bai hori da albistes eta nizteenei albiste chocante iritzu zaitez, baina bai badirudi ba bai, bai, bai, bai, azken urtetan aurrenekoz ba linea kopurua murriztu egin dela ez hazi ordez ba berakuko joera bat e, hartu duela linea kopuru horrek bai bai uh -huh. Bueno hori diotenez beintsat bueno, eh, eh bueno delako prepago o tarjetazunak eh, o un contrato de edo Bai, baina hala ere, batez ere jatxera hor egondu da, ez prepagoko txarteloi asko ba, gu, ere gutxiago saldu dira, bai? Hain e, zuzen ere, e, bat zifretan ez daude, larenda mairu mila e, prepago linea galdu dira, eta aldiz irabazi kontratunak ogeita mar mila jatxidea, oza, behirakadan nagusiki ondu da prepagoko ba linea ez? Eta, bueno, hor, nik iruditzen zait, zuzen zuzen ki lotutan gola baita ere, ba? bizi dugune fiskatego era ekonomikoari, ez? Ba, bueno, ba prepago lineak dira, ba, bueno, denagozatzen ditugu, ba, aurrez ordaindu, ordaintzen dut bat eta horren, ba, saldo zenean e, jotentzea gastatzen eta bueno, ba, badiru eta ba, jendea bere gastuak murrizten ari dela eta hor gastu ditako bat, ba, ba, eta mugikoretarako izango da. Uh -huh. Bueno, esta eh, hora que bueno eh modem USB a que bueno, va ba e a irte a irte a Veres contratación a y tener smartphone a la que ya internet a tu teléfono ni que modem a nada vais a Lene, pues este o en año ya tu está, pues el smartphone con tu, a través de 3G Conex y que te abar Baina gaur egun ba bai, ba esmartfonen jak berak interneteko koneksioa dakarki normalean eta ta bueno, ba USB modem hoienen ba ez arrazoia edo ba galtzen nahi da ez. Gainera, e, smartphoneak berak ere egiten du moden lana nolabait. Suk konektatu dezake zu ordenagailu batekin uh -huh. eta pues konpartitzen duzu koneksioa portatileekin ere. Eta handalo gait, ba, lehen USB hoiekin egiten genuena, oso pues orain mobilekin egin egu, beraz, ba, bueno, ba, gira zen, guztet, eh, USB hoiek, ba, pixkana, pixkana, beraka, edo galtzen, jongo, diala ez. Bueno, eta bestalde alde, e, amaitze aldera joan e, line delako aplikazioa aztertu behar dugu bai. Izen ere, bueno, itxe egin genuen hemen e, duela hilabete bat <coughs> Eta eta eta dauneko jendia, deskargatzen aida, zertikan azken aldean Whatsappak e, hainbat e, errore ematen dituelako Bai, ba hori da, bueno Whatsappa da munduan gehien erabiltzen da eta munduan erabiltzeak gehien dituena, ez? Baina, bueno, zaiak era... Asko on dira, antzeko zerbitzuak ateratzeko, eh? Eta bueno, <gülüyor> Telefónica berak ere ateratzen da batzuk era ateratzen, eh? Baina hor kontraiteko daiteko horretan arrakasta handien daukitzen hori dena da lain deitzen da aplikazio Zuk Zuko same baina ze batzuk itzen genuen honetaz Japoniate adorren aplikazioa eta, eta bueno, ba WhatsAppek, bueno, azkenaldian izan dituen arazoak medillo eta baitare, ere ba Line bera ere, pues ba WhatsAppak ez dituen beste zerbitzu edo, bueno, ba gauzatxo hartzen ditolako, ba egia izan ba ja iritsi dia 85 milioi erabiltzaile izatera eta berien eh perspektibak badiru ba osoenak diala, eta bueno, ba aurren, bueno, Espainian ere izaten dute, ba, o oso na izaten nahi dala, eta gero dute esperantza ondia, pues eh, vale, inguruan eta ere txertatzeko ikusiko dugu. Esan dezakegu line hori biberreta berreta WhatsApparen eh, nazketa badela, ez? Eh? Hori da, hori da eta, bueno, eh baita ere gero mande bait ere sare sozial moduan ere funtzionatzeko asmo ere badu, baina ni gustatzen jendeak gein aipatzen duena eta txorra da, baina daitulako ikono batzuk txertatu aukera ematen du, osiko berezilladia eh eta situunak eskaintzen eta ba, jendeak baixo detalle txikiagatik azkenean pues eh hartzen holako joera bat eta badiri dui lainen e, arrakasta e, arrazoietako bat influencersen ere ba ikono, ikono horietan dagoela, es. Azken finean txorra bat edo txikikeria bat dana, baina balantza bere aldera hartzen agidan azken aldian, ez? Mm -hmm. Ba, egunea enpresako Julien, mila mila esker, e, beste behin ere gurean izategatik mm -hmm. eta urte berri on. Berdin hortzi zu ere, hondo izan. Bai, jaio.